Rigtig hjertelig velkommen til Det Tomme Magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og lige over for mig sidder manden med Danmarks vådeste spøtkirtler Elias Elers. Hej hej. Nu er det igen tid til at høre en række klip fra podcasts og radioprogrammer, du ikke anede eksisterede. Ja, og vi lægger ud med at besøge pigerne i redselskabinettet, der befinder sig i Meksiko. Og så skal vi et smut forbi kulturens højborg i programmet Pædes Pedestal. Hej Linda! Hej Marianne! Og hej til alle vores kabinetters. Ja, vi er jo efterhånden øh, faldet ret godt til her i Mexico. Ja, jeg tænker næsten ikke over det længere når jeg skifte mellem dansk og espanolos. Ej, heller ikke mig. Ej, men, men ved I hvad, krevinelers? Der skete det fedeste for os hernede i går. Ja, vi har fået et arbejde. El cabos. Ja, og det er fordi, her den anden dag, så, så kommer der sådan en total lækker fyr hen til os. Og han er sådan, hej, jeg kommer fra sådan noget narco klientel eller sådan et eller andet. Ja, og de havde holdt øje med os, tror jeg han sagde, og først så tænker man bare, ej, så sidder der bare sådan nogle klamme narkomaner og bare klor på os. Ja, men så sagde han, at det var, fordi, han har set os dumpe livet af den der tjener der nede i havnen, og at vi virker sådan ret professionelle. Ja, og så tilbede han os lige bare job altså, og det passer bare mega perfekt, fordi vi ville gerne lave et akademisk studie til vores podcast, jo. Ej, ja, det er rigtigt. Det var fordi, en gang så læste vi sådan et drab op, der handlede om, at der var en rocker, der havde fået hævet alle sine fingrenejle af. Og det tænkte vi begge to bare sådan, ej gud, ej. Ej seriøst, kan jeg vide, hvor lang tid det tager at hive neglene af en voksen mand? Ja. Altså, og kan jeg vide, om det er hurtigere, end bare at lakere sine neglene? Ja, ej Marianne, og så bare klip til, at vi bare står her i en stødgarage i Mexico, og bare skal hive neglene af en mand? Altså, ej seriøst, det var bare så skæbenagtigt. Ja, så nu tager vi tid, mens jeg lakerer mine negle, og du Linda, du hiver neglene af den rette mand. En, to, tre, begynd! Færdig! Ej, seriøst? Jeg har kun noget at lakere min tommefinger? Åh, oh, nå, no. altså sindssygt alligevel. Okay, men altså Linda, gør du ikke lige noget ved den der larm der? Altså, så siger, jeg, så siger jeg tak for i dag. Jo, helt sikkert. Okay, nå, men altså det var alt for i dag. Krimi så lærte vi jo, at hvis det tager for lang tid at lakere ens negle, så kan man altid bare hive den af. Husk, at man kan købe en neglesax i Elfenben på vores webshop, og vi ses! Velkommen til Pede's Pedestal. Mit navn er Pede Guggenheim, og her i programmet, der snakker jeg med nogle af tidens hotteste kunstnere. Og i dag har jeg besøg af ingen ringere end Finde Ryberg. Hej Finde. Hej. Finne din kunst er jo meget specielt. Hvordan er det, at du udtrykker dig kreativt? Jamen, det gør jeg jo gennem min, min hackesak... Ja, du er jo den mest berømte hackiesack-kunstner i verden, og det er der jo en grund til. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvordan, hvordan det hele starter? Jo, det kan du tro, Pede. Altså, det starter jo, da jeg som 11-årig køber min allerførste hackesæk, Og først så tror jeg egentlig, at jeg troede, at det var en sportsgren eller en hobby. Eller du ved, ligesom jo jo, men, men da jeg så begynder at daske til den, så kan jeg ligesom mærke noget inde i mig, der bare vil udhænge. Og så begynder jeg at øve mig, og så ret hurtigt, så kommer folk hen til mig og siger, wow, for, for helvede, Finde, du er jo du er Hemingway, Finde. Og du ved, hey, Finde, for fanden, du bliver vores generations nye young og sådan noget. Sådan noget siger de til mig, mens jeg hackiesacker. Okay, og tror du, det er fordi, at du fra starten af ligesom forstår hackiesacken som, som en udtryksform, en kunstart, og ikke bare en pose ris man sparker til et frikvarter? Ja, altså jeg tror jeg jo, alt stor kunst, det handler, om at, det handler om at få øje på noget der, hvor andre mennesker ikke kan få øje på noget. Det må man jo sige, at du har gjort øh, med hackiesacken. Du har optrådt for Dalai Lama, du har været i studiet med Beyoncé, du har hackiesacket til indvielsen af mindesmærket for 9-11. Men nu er du ude med nye værker, og øh, ifølge dig selv, der er det meget politisk. Ja, jeg synes jo også, at stor kunst skal provokere og skubbe. Skub til normerne Og nu har jeg lavet noget hackiesack Som jeg vil beskrive som Næsten lidt for farlig faktisk Okay Altså er det noget du kan lave her? Ja det kan jeg godt Men det er kun hvis du er 100% med Fordi altså enten så er det 100% hackiesack Eller også er det 0% hackiesack Jamen øh, jeg er villig til at, til at våge pelsen Det er okay Cool Okay men øh, her er et værk som jeg synes Siger noget om drejning I mainstream politik her i Vesten <går> Åh, oh, okay. Det der, det er jo vildt godt set, men det er også, ja. det er også et upopulært synspunkt i mange øjne. Ja, helt sikkert. Det er også derfor, det er farligt jo. Øh, her er så min kommentar til Kina og deres behandling af etniske mindretal øh, internt i landet. Oh, oh, oh, okay, okay, okay, okay. Jeg, jeg ved jeg ved, jeg ved, ved godt, jeg sagde, at du bare skulle gøre det, men, men jeg tror måske lige, vi skal moderere os lidt, hvis ikke uh, vi skal passe på... Ej, bort. bedre 0 eller 100, okay. Her er kronen på min kommende hackiesack-udstilling, og jeg kalder den overvågningskapitalismen. Hvad er meningen egentlig? Finde! Hvad har du gjort? Ned på gulvet, Alle sammen ned på gulvet, træd væk fra den hackiesack, væk fra den! Er læggende, helt stækker, stækker, det er magasin. 3 har altid været god til at adoptere ungdommens særpræget sprogbrug, men det har også nogle gange skabt en del forvirring. Nu skal vi høre et klip fra et internt medarbejdermøde i sidste uge, hvor forvirringen var total. Ja, og lige bagefter der er der overlevelsestips fra den sidste bastion. Hey, chef. Hey, chef. Hvad så? Skal du også til møde med chefen, chef? Ja, chef. Musikchefen, chef. Og så kommer der et par fra chef, -record chef. Helt sikkert, chef. Hej, chef. chef. Hey, chef. Hey, chef. Hvad så? Hvad så? Har du chefen med, chef? Ja, helt sikkert, chef. Han kommer nu, chef. Hey, chef og chef. Hvad så der, chef? Hey, chef. Nå, altså, det var ikke den chef, vi tænkte på, chef. Det var musikchefen, chef. Nå, ja, chef. Men han kommer nu, chef. Hey, chef. Og hvad? er chefen der? Hold kæft, mand. Hvad sker der, chef? Og hej dig, chef. Nå, vi starter lige om lidt. Vi skal bare lige have dem med fra Chef Records. Okay, chef. Nå, der kommer lige. Hey, chef. Hey, chef og chef, mand. Knuckle-chef. Hvad så, chef? Albus did, chef. hi chefen Hvad så, chefen der? Sker der, chef? Nå, chef. Øh, hvad handler mødet om, chef? Det ved jeg ikke. Det skal da dig, der er chefen, chef. Musikchefen? Nej, det tror jeg ikke, chef. Hvad mener du, chef? Ja, men jeg arbejder egentlig i kantinen, men folk blev ved med at kalde mig chef, og nu er vi her. Jeg hænger ikke, hvem der er chef, og der ikke, altså chef. Hvem er chef? Det er mig. Det er mig. mig. Hey, hey, hey, hey, All, alle sammen, hold lige kæft en gang. Vi er nødt til lige at finde ud af, hvem det er, der er musikchef. Ellers er der jo ikke nogen, der aner, hvad vi skal spille af musik. Kan vi ikke bare spille noget mere med bro? Helt sikkert, bro. Godt set, chef. Bro, Noglesbro. Bro, du er for sygchef. Nogen, der har noget molly. God eftermiddag, og velkommen til Den Sidste Bastion. Mit navn vil altid være Thorsten Brock, og mine venner vil altid kalde mig Pumaen, fordi jeg har haft de samme Puma-bukser på de sidste 16 år. Formålet med den her podcast, er jo at ruste børn og unge til at kunne gennemleve den nært forstående apokalypse. Den stensikre undergang, som med langsomme døde skridt vil tage livet af os alle er på vej, og derfor er det vigtigt at lære børn og unge, hvordan man overlever i en hård og fjendtlig verden. Så er der samling, p -koder. Nå, er I klar til at lære en af de vigtigste ting, vi kan lære her i livet? Yeah! Godt, for i dag, der skal I nemlig lære at skyde med bue og pil. Og helt specifikt, så skal I lære at ramme de store arterier, så døden kan indtræffe hurtigt. Ej, hvor spændende! Det er nemlig spændende, men det er også svært. Og derfor, så har jeg kun taget dyr med store halse med i dag, af hensyn til jer. Jeg hvor betænkt tomt. Tak, Puma. Nå, lad os komme i gang. Det første dyr, det er den her chef, hun. Fedt, jeg hader hunden. Jamen ved du hvad, så kan det være, at du har lov til at starte. Jeg binder lige hunden fast her ved væggen. Så er det faktisk bare at samle buen op, tage sigte og husk, som vi talte om tidligere, vi skyder på udordningen. Ja. Du ramte desværre hjernen, så den døde med det samme. Ej, øh. Sådan er det. Men ved du hvad? Det kan være rigtig svært at skyde en pil igennem kraniet på et større dyr. Og det er derfor, vi skal lære at skyde efter arterierne. Men ingen stress. Vi prøver bare igen. Jeg har nemlig også en god gammeldags malkekog med til jer i dag. Åh, oh, fedt. Må jeg prøve? Jeg tænker faktisk, at I bare kan skyde på den samtidig. Og så bliver I bare ved, til I rammer rigtigt. Øvelse gør mester. Jubi. I går bare i gang. Spurene er klar, og der er masser af pile. Okay. okay. Hov, det var næsten. Ups, lige i yderet, var. hva? Nå, det var alt for den her gang. Vi høres ved i næste uge, hvor vi skal lære, hvilke dele af menneskekroppen, der faktisk bare smager som kylling. På gensyn. Og øh, vi vil rigtig gerne have dem lidt tættere på os. Derfor vil øh, Anders nu forsøge at kalde dem lidt tættere på. Ved at lyde som en liderlig han i brunst. Pas gå, Anders. Hallo? Hej, jordekællinger! Kommer jeg over for noget pik eller hvad? Jeg er så fucking liderlig, mand! Kom nu, jeg har også hundt min pik for helvede! Nå, jamen, øh, det virkede ikke. Jeg slår dig krafted med hjælp. Det er i Tomme Magasin. Vi slutter dagens udsendelse med at besøge vores allesammens erotikus. Ja, og så lytter vi jo sådan set bare. ved næste fredag. Skabababou, skabababou, skababou, mit navn er Erotikus, jeg er tidligere major i forsvaret, krigsveteran, fleksitar og meget begejstret for Billie Eilish. Men nok om mig. Det her er en sexbrevkasse, hvor du kan få hjælp og råd til sex og parforhold samt civil. Lad os komme i gang. Første brev er fra Leopold, og Leopold skriver. Kære Erotikus, jeg er en rask og rørig mand uden klamme tendenser. Sidste år forlod min kone mig, og det samme gjorde min sexløst. Jeg troede, det var slut, men pludselig... Uden varsel skød erotikkens energi ud i mig forleden dag. Problemet er i midlertid, at det var en stor kongepudel der gjorde mig liderlig. Hvordan forholder man sig til det? Lysten til et dyr. Jeg er Leopold, det kræver vist lige et stop. Sandheden er jo den, at alle dyr har en eller anden form for seksualdrift. Det minder mig om min første tur til Tobago. Vi var udstationeret som udkigspost til at holde øje med russernes færden mod Kuba, men der skete aldrig rigtig noget, så vi havde god tid til at lære de lokale hunde at kende. Som dagene gik, blev de mere og mere lidelige, og det gjorde vi som en også. En aften vågner jeg, da en af hundene forsøger at gennemtvinge et samleje med mine knæhaser, og der tager fanden ved mig. Jeg hiver hunden op til mig, kigger den dybt i øjnene, kysser den lidt, og mere husker jeg ikke. Det eneste, jeg ved, er, at jeg vågner dagen efter, fuld af ekstase og omringet af små hunde, der stadig dufter af nattens skam. Nå, men for at vende tilbage til dig, Leopold, så synes jeg ikke, du skal holde dig tilbage med den kongepudle. Følg efter den, se om du kan få den på tomands i en hundeskov eller lignende, og hvis det hele fejler, så kan du altid tage til Tobago og vælte dig i strandtæver. Det var alt for denne gang. Selv takker på gensyn. Træd af! Jeg ja, har det kejn. Jeg vil øh, jeg vil bare høre om der er nogen der er lyst til at parre sig. Det er sgu lang tid siden jeg har det er sgu lang tid siden jeg har parret mig med nogen, men altså øh, I kan ringe hvis øh, hvis I får lyst. Jeg kan også ringe. Det er sgu ing. Ses.